Nu te vreau azi. Maia Martin. Nu te vreau azi, mie inima clpsidră, carne vie. Am obosit de acum de jocul tău zănatec stupid, infatuat. Azi nu te vreau. Nici mâine, a orta mea te încheagă, dezleagă-mă de tine, căci totul e în zadar. Respingerea se scurge din atriul drept spre stâng, Degeaba combinații ilogice în șiri, Și mintea mea lucidă de tine se desparte, Căci nu ești craiul mare, ce încerci să-l creionezi. Tu spui cuvinte multe, puțin meșteșugite, Dar fapta ta zăludă în praf la dunăiar iar. Azi nu te vreau, nici mâine, Aorta mea te încheagă, departe sunt de tine. Căci în zadar. Maria Postu Azi e doar o fărâmă de timp Din care refuz să mușc. Azi e o adunare de ore strivite De apăsarea dorinței de a deveni secundă. De iubire, îl las pe azi Să se umple de parfumuri Și amintiri banale Aștept un mâine lung Cât o secundă, dar Mustind de mirezme orientale Și de armonii rare Temete de mine Cea de azi, visează-mă Mâine, până atunci Strânge oasele unui timp Veșnic al nostru Fără azi Ci doar mâine Și ieri Dorina Șișu Nu te vreau azi, pentru că ești în mine, Din cenușa căutărilor, din sângele timpului plâns, În flăcări am lăsat urmele, doar tu sauzi, Bătăile zăpezilor. Din brațele mele atinse de nopți, Am atins mistuirea dorului, am ridicat la cer totul Și-am găsit numele tău în fiecare rugă cu finalul mereu în pustiu. Nu te vreau azi, pentru că fiecare zi începe cu tine. Lectura Maia Martin